els amics d'aires de cultura. Molts, molts, molts. M'encanta, m'encanta poder estar amb tots vostès. Bé, avui me'n vull anar Bé, una mica lluny. Dic una mica, perquè a vegades me'n vaig a l'altra punta del món. Aquesta vegada no arribo a l'altra punta del món, però també me'n vaig lluny. Me'n vaig a les illes, galàpagos, les famoses galàpagos les illes galàpagos en principi per comentar on es troben per aquells que no se'n recorden perquè és molt normal que un no se'n recordi de tants llocs que veiem i de tantes coses que sentim i de tants llocs i de tan gran que és el món aleshores, amb una paraula amb una paraula, és un lloc així diré, més o menys o sigui mmm, cap a l'Equador l'Equador sí que ja el tenim localitzat no? l'Equador, l'Equador vale. doncs, està molt a prop si busquéssim, diguéssim, en un mapa veuríem doncs, les illes Galàpagos allà Bé, per què vull anar allà? a veure, vull anar-hi perquè han coses curiosíssimes primer de tot és curiós però és així les coses són com són a veure, és una zona en principi volcànica el grup, diguéssim, de illes, de les illes Galàpagos, perquè encara que només se'n coneixen unes dic en plan turístic, vale? Però n'hi han moltíssimes, però moltíssimes. Aleshores, a veure, és un arxipèlag molt curiós. Té moltes illes grans, dic grans que són les que més es coneixen per turisme, per anar-hi, per estudiar-hi, eh, fa, la fauna, tot. La singularitat natural de l'arxipèlag és que hi ha 3, 13 grans illes volcàniques. N'hi han 6 illes més petites, però també sempre, sempre tenen que veure amb el moviment, volcàniques, i més d'un centenar de illots distribuïts al voltant de la línia, així ho entendrem, de l'Equador terrestre. O sigui, que ens anem cap a l'Equador. Una vegada a l'Equador, podem agafar un avió i una vegada amb l'avió, molt a prop, perquè des de l'Equador és aproximadament com si gafem d'aquí a l'avió a Barcelona i ens anem més o menys a París. O sigui, que està molt a prop. Bé. El que si sí vull explicar és que les famoses Galàpagos estan formades a partir d'activitat volcànica en el fons del mar és el fons marí, el fons marí, quan comença a tenir moviments, quan comença a tenir coses, igual surten més illes. Ara, el normal sí que és que, amb una paraula, ja es diu que és una de les zones més volcàniques que es coneix del món i només ho podem comparar en Hawaii. O sigui, que ja té una comparació, però que verdaderament té molt moviment, molt moviment, moviment, contínuament els, els, els volcans, tot. I fixats que ve haver-hi un personatge que, vull dir, n'hem sentit parlar moltíssim d'ell, que és el famós Charles Darwin, que és una persona il·lustre, il·lustre totalment, per lo que va anant allà per conèixer i elaborar l'evolució de les espècies. O sigui, perquè va dir, és que és un lloc on verdament hi ha un, bueno, és algo impressionant. Fins que és curiós que amb llocs li diuen, l'arca de Noé. Sí, hi han llocs. Que els Galápagos és un nom de més o més geogràfic, però li diuen l'arca de Noé. L'arca de Noé en aquell mar. Per què? Pues doncs per el tipus d'animals que hi té. Per una altra banda, diria que també, també Se n'han dit les Illes Encantades. Per què se'n diuen les Illes Encantades? Per què? Per fades? No. Resulta que durant moltíssims, moltíssims, moltíssims, moltíssims, moltíssims, moltíssims anys, totes aquestes Illes, que no són poques, estaven plenes de boira. No hi havia manera de que la boira marxés de sobre les illes clar a veure, no tenien tants instruments com tenen avui dia perquè hi ha instruments que són per una cosa determinada però que abans no existien i encara n'hi ha molts que tampoc existeixen avui però ara potser si hi ha molta boira potser hi, hi hagués alguna manera de poder veure les coses però és que no es podia veure res llavors van començar a dir són les illes encantades per què? perquè no podem veure res no podem veure si hi ha animals, si no n'hi han, Això estic parlant de molts anys enrere. Aleshores, també li van posar el nom de les Illes Encantades. Després també els diuen les Illes Miratge. A veure, la paraula miratge hi ha persones que no la identifiquen, però és el que diem quan ens anem al en desert, que a vegades veiem algo que no hi és, que no existeix. Això el que passa que el nom autèntic en català és miratge. També li van dir les Illes miratge. Per què? Perquè? De tant en tant, de tant en tant, en aquestes èpoques que van ser molts i molts anys i molts anys i molts anys i molts anys i molts anys, resulta que hi havia tanta boira que de tant en tant sortia un pic o un tros de mar, un tros de muntanya o un tros de terra però ja no semblava una cosa autèntica semblava que fos un miratge o sigui, l'espejismo el, el miratge aleshores, quan va començar perquè això és exactament el que ens passa ara, avui dia hi ha hagut èpoques que l'atmòsfera ha canviat s'està canviant ara mateix, no? Ho veiem doncs, en aquell moment va donar per anys i anys, i anys, boira, es pesa, més no poder, que no podíem veure el que ara, quan anem allà, o sigui, veus unes vistes precioses, unes illes meravelloses, que no hi podem anar-hi a totes, és impossible, allò només ho fan els científics que estudien i tal, però és preciós, perquè? Perquè quan fa sol és una meravella, a més... El temps d'allà, normalment, normalment, és bon temps. Per tant, vull dir, per això n'hi deien, o sigui, imagina'ns-a, per un cantó, quan la van descobrir, quan van poder veure que hi havia animals i eren tan curiosos, li van dir Arca de Noé. D'acord, vale, som-hi, ja. Uns altres li van dir Arxiu de la Terra, o sigui, Arxiu. Vull dir, aquí tenim de tot el que hi ha, eh? Passi vostè l'arxiu, què? L'arxiu, buscarem el segon nom i tot, doncs, arxiu. Després, les Illes Encantades. Després, les Illes Miratge. O sigui té una quantitat de noms que potser en un país el coneixen més per un nom que per un altre i estem parlant tots de les mateixes, absolutament de les mateixes Illes. Cosa curiosa, també, per les Illes Calàpagos, Resulta que en el segle XVI, fixem -se en el segle que estem, el segle XVI, vale, resulta que per allà es passejava un vaixell del rei Carlos V, del famós Carlos V. Ara no anem a parlar del rei, eh? Vull dir, no, no anem a parlar del rei, però que està escrit en llibres, en llibres de referència, o sigui que, per què? Normalment els barcos que se n'anaven en aquella època cap, a, igual, cap on volien anar, deixaven eh, constància d'on de anaven i, si no tenien cap problema i tornaven, també posaven constància de del que havien vist, del que havien fet. Doncs, en el segle XVI, doncs, els espanyols dirigits pel rei Carles V, se'n van anar cap a aquelles terres, però no sense saber si eren terres o no eren terres. Se'n van anar per allà, eh, en fi, al que feien en aquella època. I va ser una de les èpoques que estava totalment emboirat. O sigui, que els dies que van estar per allà no van veure res, només tenien que anar amb a no, no posar-se en una illa, amb una paraula. És el cap dels anys i dels segles que s'ha pogut veure, o sigui, que hi havia animals que hi havia tantes illes, que hi havien totes aquestes coses però per això té tants i tants noms aleshores, amb una paraula diem que té animals curiosíssims a part de que té sempre volcans a vegades amb erupció a vegades pugen, a vegades baixen, a vegades surten illes del mar perquè totes tot són o sigui, degut als moviments interiors del fons del mar això sí o sigui, han sigut de fons del mar, les que han sortit, les que han marxat, les que, que siguin. Aleshores, és curiosíssim que s'hi troben, per exemple, els famosos, les tortugues, que per cert, quan hi vaig anar-hi me'n recordo que jo es m'esperava haver tortugues amb quantitat enormes. No. Bueno, és que com tota la vida, vull dir, si no ho cuides vull dir, desapareixen avui dia hi ha moltíssimes can, vaya, quantitat de, de bestioles que estan mm, vull dir, si no, les, si no les cuides o no les guardes vull dir, desapareixeran doncs, bueno. tortugues, sí, molt grans però tan grans com m'imaginava, no iguanes, ah, les iguanes són les iguanes sí les iguanes són enormes perquè sé com són les iguanes perquè si no, no m'hi acosto per d'igues és igual el que ha viatjat per ogressores d'aquesta sap que a vegades has trobat una dins el llit o l'has trobat en el, per exemple un mostrador d'un hotel o d'un puesto i veus una iguana per allà tranquil·lament. i sé que són tranquil·les i no has d'enganyar que la primera vegada que se'n veu una pull dir el que fas és, és si les, la Iguana està a la dreta, tot em vas a l'esquerra, però a la que els coneixes a que les coneixes que avudi són tres normalment tan tranquil·les, si troben un lloc de sol, allà es queden, que sembla més aviat una estàtua o una figura feta de, no sé, de mosaic, i és l'Iguana. Per tant, iguanes però són enormes. Són enormes. Són que tenen aquest caràcter que, que t'hi pots acostar. Són enormes. Ara, no les fastidis ni les maregis pobretes. Però entre la manera que admiren, la manera que et tanquen els ulls volent dir, fes, fes, tu tranquil·la, és massa. vale. Els llaons de mar. És que clar, és que tenen de tot. No m'estranya que li diguin arca de Noé, de tant en tant. Llaons de mar. Pinguins sí o sigui, imaginem per un cantó, les iguanes, per l'altre, els llaons de mar. pinguins Taurons. Taurons. Després, ja si en anem al món, diguéssim, dels ocells que diria jo tenen flamencs i tenen una quantitat d'aus bueno, jo ara m'he dit aquests però torno a dir que no m'estranya que li diguin l'arca de Noè no m'estranya a part de tot té, per exemple moltes cales té grutes té muntanyes és que té de tot és que té de tot i en realitat, vull dir, per aquellles terres per aquellles terres hi ha passat de tot. Hi han, hi han passat visitants, digui jo, diguéssim de, de tots tipus. Perquè han anat pirates, han anat, han anat pirates, han anat no els pirates, sinó els que han anat a estudiar-ho. Els altres que han anat per amagar mmm, coses que, que En fin, contraband, és que ha, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut de tot. després hi han les platges, Deposeent llacunes. Hi ha un tipus de bosc, hi ha muntanya. Hi han canals que això hi ja és massa de lava. Què més hi havia? Fumaroles, cràters. bueno, amb una paraula: de tot, de tot, de tot, de tot, de tot. Hi ha hagut científics. Mariners que han anat amb el barco i han anat mir-ho que de tot hi ha hagut conqueridors, de tot però és un lloc molt bonic per anar-hi és molt lluny, sí que és lluny el més ràpid i potser més, més a prop és anar directament a, a Quito i des de Quito, ja dic, són aproximadament com d'aquí de, de Barcelona, més o menys més o menys a, a París, però val la pena ara, és curiós perquè hi ha tantes coses en el món per veure que, que, que no, no, per molt que poguéssim viatjar per anar coneixent no acabarien mai de conèixer tot bueno, res més per avui amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí com sempre els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai adéu, adéu, adéu fins al dia, idem Aires de Cultura